Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa siyyaati amalina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyya lah Wa ashharul la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله هدانا الله وإياكم أجمعين Para pendengar Rada Raja yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kecuali ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya mana pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini Ada nikmat iman Nikmat yang terbesar Ada nikmat sehat Dan juga Alhamdulillah ada nikmat waktu luang Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut Dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Allahu Azza Wa jal, mengizinkan kita untuk dapat bertemu kembali, berjumpa kembali setelah sekian lamanya kita absen dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adzhar Suluwa jilid yang pertama yang mana kita sudah sampai pada Adar ad Su Asadis. As Pelajaran yang keenam, ikhwani wa akhwati fil Allah adzan bil Islam. Sebelum kita masuk dan kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab ini, kiranya di awal pertemuan setelah sekian lama kita libur malam ini, Insya Allah Taala akan membacakan penjelasan para ulama menjelaskan kepada kita semua tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab dan ini merupakan sunnah para salafus salih mulai dari kalangan sahabat Nabi SAW sampai ke generasi-generasi generasi berikutnya mereka semua menganjurkan untuk mempelajari bahasa Arab ini banyak sekali nukilan-nukilan oleh para ulama Yang ditulis oleh buku-buku mereka Tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab ini Di antara nukilan yang disebut oleh para ulama Di antaranya perkataan al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Dalam kitabnya Iktira'usratul mustaqim Dan juga disebutkan dalam beberapa tempat di Jumlah fatwa beliau mengatakan wajiban fa'ina nafs al-lugat al-arabiyyah di mina din dan juga bahasa Arab itu adalah bagian dari agama ini bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Umat ariefatul ha wajib dan mempelajarinya mempelajari bahasa Arab ini hukumnya adalah fardun wajibun. Satu kewajiban. Baiklah Fa faham alkitabius wa sunnah tiwajibun. Lalu beliau menjelaskan apa arasan mengapa bahasa Arab menjadi wajib. Karena memahami al-Quran dan Sunnah yang notabene kedua-keduanya adalah dengan berbahasa Arab adalah kewajiban mempelajari al-Quran dan Sunnah yang keduanya diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa Arab keduanya diwajib untuk dipahami oleh setiap Muslim sedangkan keduanya kata Syekhullah S.W.T dan keduanya tidak mungkin dipahami kecuali dengan bahasa Arab maka karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dilakukan kecuali dengan jalan mempelajari bahasa Arab maka Mempelajari bahasa Arab itu menjadi satu kewajiban Sebagaimana kaidah yang ma'ruf Ma la yathimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun Ma la yathimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun Kewajiban apa saja yang tidak mungkin sempurna dilakukan Kecuali disertai dengan satu hal Saya ulang, kewajiban mana saja yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna kecuali dengan disertai dengan suatu hal maka satu hal tersebut menjadi hukumnya wajib memahami Al-Quran dan Sunnah kewajiban namun memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab maka memahami bahasa Arab mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi satu kewajiban lalu kata beliau di antara bahasa Arab itu ada yang masuk ke dalam kategori fardu ain, mumin hamah wada khilaf fi fardu ain, mumin hamah wada khilaf fi fardu kifayah. Namun kata Syekh Rasulullah Ditemi yang melanjutkan perkataannya, Sebagian bahasa Arab itu ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah, ada bagian daripada bahasa Arab ini yang mau tidak mau setiap individu Muslim wajib untuk mempelajarinya. Siapapun dia, apapun latar belakang pendidikan dan pekerjaannya, apapun profesinya, dia wajib mengetahui bahasa Arab pada bagian tertentu. Dan ada bagian lain yang masuk ke dalam kategori fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya jika sudah ada sebagian dari kaum Muslimin dengan jumlah yang cukup mempelajarinya, maka yang lain tidaklah menjadi wajib bagi yang lain. Artinya telah gugur kewajiban bagi yang lainnya karena sebagian sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Maka bagi yang lain tidak lagi menjadi satu kewajiban. Pertanyaannya mungkin yang ditanyakan di sini manakah bagian bahasa Arab yang hukumnya fardu ain dan manakah yang hukumnya fardu kifayah? Adapun yang masuk ke dalam kategori fardu ain Bahasa Arab yang merupakan bagian daripada kewajiban setiap individu muslim yang hukumnya fardu ain adalah sebagaimana dijelaskan oleh Alimah Imam Asy-Syafi'i. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau menyebutkan batasan bahasa Arab yang merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu muslim. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah Fa'ala kulli muslim An yata'allama min lisanil arabi Ma balagahu juhduhu Fa'ala kulli muslim Maka wajib atas setiap muslim Beliau mengatakan kulli muslim Lafaz yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu Fa'ala kulli muslimin Dan atas setiap muslim An yata'allama un wajib mempelajari min lisan arab sebagian dari bahasa arab ma balagha yang dapat dia jangkau dengan kesanggupannya yang dapat dia raih dan dapat dia pelajari sesuai dengan kesanggupannya hatta yashhad bihi alla ilaha illallah, sampai dia mampu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sampai dia mampu untuk mengucapkan syahadat dan memahami apa yang dia ucapkan dalam syahadatnya itu Mengucapkan saja tapi, tapi tanpa memahami maknanya ini satu hal yang uh, tidak bermanfaat Syahadat yang akan bermanfaat adalah syahadat yang diucapkan dan dia memahami syahadat tersebut Memahami konsekuensi-konsekuensinya Memahami rukun-rukunnya Memahami apa saja yang dapat membatalkannya ini semua tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan dia dalam dia belajar bahasa Arab. Maka, ini termasuk bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap individu Muslim wajib untuk mempelajarinya. Tidak terkecuali. Fa'ala kulli Muslim an yata'allama min lisani al-Arabi ma'balagahu juhduh. Wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab yang... Dapat dijangka oleh kesanggupannya, Sampai dia mampu untuk mengucapkan, Syahadat, Asyadallah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Dengan uh, pengucapan yang diiringi dengan pemahaman. Kemudian, Wa yatluwa bihi kitab Allah, Kemudian dia juga bisa mampu mem membaca Al-Quran, Membaca Al-Quran dan memahami Al-Quranul-Kerim, Wa yantikah bi <coughs> Dan dia dapat mengucapkan zikir-zikir. في ما افترض عليه yang diwajibkan atasnya minat takbir berupa takbir wa umira minat tasbih dan juga bisa berupa tasbih wa tasyahud dan tasyahudan dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bagian daripada bahasa Arab yang kategori masuk dalam fardu ain. Jadi diantara hal yang disebutkan ini memang Syafi'i dalam dalam perkataannya ini yang disebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah yang pertama yang masuk dalam kategori fardu ain adalah yang eh, yang dengannya dia dapat mengucapkan syahadat dan memahami syahadat. Maka dia wajib mengetahui apa arti asyhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia harus memahami apa yang dia katakan ketika dia mengucapkan syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau juga agar mampu membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Dan memahami Al-Quran kadang memerlukan Kita untuk merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama Dan kitab-kitab tafsir para ulama ini Sebagian besar atau semuanya Dengan bahasa Arab Walaupun sudah ada sebagian yang terjemahkan Tapi tetap memahami teksnya dalam bahasa Arab itu lebih utama Dibandingkan dengan memahami melalui terjemah Maka pada saat seperti ini pada kondisi seperti ini, pada bagian seperti ini dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Begitu pula bagian lain yang ada yang termasuk dalam kategori fardu ain adalah dia mempelajari bahasa Arab yang dengannya dia dapat memahami apa yang diucapkan zikir-zikir yang wajib yang dia ucapkan, baik berupa takbir ataupun tasbih ataupun tasyahud atau yang lainnya semua zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca oleh setiap muslim diantaranya doa dan zikir ketika sholat wajib dipahami wajib dipahami ketika dia mengucapkannya dengan bahasa Arab, dia wajib memahaminya ini bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim mempelajarinya lalu selebih itu, kata Imam Syafi'i wa mazdadah minal ilmi bil lisan alladhi ja'alahu allahu sebagai bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan firman-Nya. Dan sebabnya, Rasulullah SAW mengucapkan Dan selebihnya maksudnya di luar daripada yang disebutkan tadi di luar itu, selebih itu jika dia ingin mempelajarinya mempelajari Al-Quran yang merupakan bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran dan bahasanya Allah pilih sebagai bahasa Nabinya, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup setiap Nabi dan Rasul Maka itu kata beliau, karena khairanlah ini lebih baik baginya Artinya kalau sudah memahami sebagian daripada bahasa Arab yang masuk ke dalam kategori Fardu ain, Kemudian dia, selebihnya dia juga pelajari, maka ini ini baik dan uh, baik buat dia del para ulama terkait mana di antara bagian dari bahasa Arab ini yang hukumnya fardhu ain dan mana yang kategori masuk ke fardu kifayah. Pembagian ini pembagian yang ditujukan kepada umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin dibagi menjadi dua ketika mempelajari bahasa Arab, ada yang masuk ke kategori fardhu ain, ada yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Adapun bagi orang-orang yang ee uh, Bukan menyebutkan dirinya dalam dunia dakwah orang yang diustadkan atau orang yang masuk dalam <coughs> profesi sebagai seorang dai mau tidak mau fardu ain baginya untuk mengetahui bahasa Arab ini. Sebagaimana perkataan Al-Imam al Syatibi, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ihtisam seraya menjelaskan kepada kita bahawa setiap dai, setiap orang yang menceburkan dirinya dalam dunia dakwah Diustadkan oleh masyarakat Wajib baginya untuk mengetahui bahasa Arab Fardu'ain hukumnya kepada beliau. Kata beliau dalam kitabnya Fa Al-Iqtisam Fa'alan nabiri fi syari'ah Wal-mutakallim fiha usulan wa furu'an Amran Wajib atas siapa saja Yang mempelajari syari'at ini Mempelajari syari'at Islam Wal fiha Dan orang yang berbicara tentang syariat, seorang ustaz, seorang da'i, seorang alim. Baik itu usulan, masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, akidah, dan seterusnya. wa furuan atau yang masalah-masalah fikih, amran. Ada dua kewajiban atasnya. Saya ulang, al-imam al-shafi'i, al-imam al-shatiwi dalam kitabnya, al-i'tisam mengatakan. Fa'alan naziri fi syariah wal-mutakallimi fiha. Usulan wa furu'an amran. Wajib atas setiap orang yang mempelajari syariat ini, atau orang yang berbicara tentang syariat, nih, seorang da'i, seorang ustad, baik itu syariat yang sifatnya usul, maupun furu', ada dua kewajiban atasnya. Amran, ada dua kewajiban. Ahaduhuma, yang pertama, kewajiban pertama, Allah yatakallama fi syai'in min dhalikah, hatta yakun arabian tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang hal itu tentang syariat tidak boleh sedikit pun dia berbicara tentang syariat hatta yakun arabian sampai dia menjadi seorang arab arabian hatta yakun arabian au kal Arabi. atau setidaknya mendekati orang arab fi kaunihi dalam hal arifan bilisanil arab dia tahu dia mengetahui tentang bahasa arab ini sangat perkataan yang sangat sangat tegas sekali oleh Imam Syatibi dalam kitabnya al-I'tisam fa nadir fi syari'ah wal mutakallim fiha. perkataan ini Imam Syatibi tuju, tu, tu, tujukan kepada orang-orang yang menggeluti syariat orang, orang yang berbicara tentang syariat Islam dari Ustaz Seorang alim, wajib atasnya yang pertama kata beliau, wajib tid untuk e, tidaklah dia berbicara tentang syariat ini kecuali setelah dia menjadi orang Arab atau mendekati orang Arab dalam hal dia telah memahami bahasa Arab. Balikun fihimma balikul Arab. Ilmunya dalam bahasa Arab itu telah sampai sama seperti sampainya orang-orang Arab. Dan maksud beliau di sini bukanlah bukanlah secara rinci, tapi kata beliau wa inna muradu maksudnya adalah antasirahfah muhu Arabian fil jumlah pemahamannya menjadi seperti orang Arab walaupun secara global rinciannya tidak ada, tidak ada satupun yang bisa memahami seluruhnya seluruh sisi daripada bahasa Arab ini tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk itu paling tidak sebagian besarnya atau globalnya yang diperlukan untuk memahami syariat ini kewajiban kata Imam Syatibi bagi siapa saja yang menggeluti syariat Islam orang yang berbicara tentang syariat Islam wajib untuk memahami hal ini tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab bahkan dianjurkan sampai kepada tingkatan sama seperti orang Arab atau mendekati mereka Namun tidak sampai harus terperinci cukup global saja terutama yang diperlukan untuk memahami syariat. Ini yang pertama. Wal amr tsani dan yang kedua, idza annahu idza ashkala alaihi fil kitab au fis sunnah lafdun au ma'na fala yuqdim 'ala al qawli fihi tuna an yastadhhira bighairihi mimman lahu mimman lahu ilmun yang kedua, jika terdapat satu kata atau satu makna dalam Al-Quran atau sunnah yang tidak ia pahami Maka janganlah ia gegabah, janganlah ia gegabah tergesa-gesa berbicara tentang hal tersebut Sampai ia bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab Lihat, lagi-lagi yang kedua ini terkait dengan bahasa Arab kalau dia dia dia sudah paham bahasa Arab Secara global dia sudah memahami bahasa Arab terutama Yang terkait untuk memahami syariat Tapi terkadang walaupun dia sudah sampai tingkatan imam Misalnya seorang imam, seorang mujtahid Kadang bisa jadi ada satu kata atau satu lafaz yang dia tidak pahami Yang, yang tersebutkan dalam Al-Quran walaupun Sunnah Maka kewajiban dia tidak boleh kegabah Jangan terburu-buru untuk berbicara tentang apa yang dia tidak ketahui wajib atasnya untuk bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab. kedua kewajiban ini adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang berbicara tentang syariat orang-orang yang menggeluti dunia dakwah orang-orang yang diustadkan atau bergelut dalam dunia dakwah dan menjadikan dirinya sebagai seorang da'i maka tidak pantas jika ada orang diustadkan ada seorang da'i, seorang alim yang berbicara tentang syariat tapi tidak memahami bahasa Arab. Ini satu aib, satu celah yang sangat besar. Dan betapa banyaknya daidai seperti ini. Betapa, betapa banyaknya ustaz-ustaz seperti ini. Di masyarakat kita. Sehingga ketika dia berbicara tentang syariat, kita temukan banyak hal-hal yang nyeleleh. Hal-hal yang aneh. Hal-hal yang tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat dan orang-orang yang ikut di generasi sahabat. Inilah manhaj ilminya yang ingin ditanamkan oleh para ulama kita kepada kita. Tidaklah seseorang itu berbicara tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, artinya dia sebagai seorang dai, seorang ustaz, maka mau tidak mau hukumnya fardu ain baginya memahami bahasa Arab. Adapun masyarakat umum terbagi menjadi dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi kalau untuk dai, seorang ustaz, seorang alim orang yang menggeluti dunia di dunia dakwah, hukumnya fardu ain baginya. Mau tidak mau dia harus paham bahasa Arab. Paling tidak secara global yang penting untuk memahami syariat Islam ini. Maka eh, sebagai kesimpulan Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan beliau menyimpulkan setelah menyebutkan menukil perkataan para ulama tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini beliau menyimpulkan wa khulasatul qawl kesimpulannya adalah annal arabiyata min ad-din memahami bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Wanita telimahah l faham makasud al kitab dan sunnah kurbatun min ajil al kurbat dan memahaminya, mempelajarinya untuk memahami maksud dari alquran dan sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang paling mulia min ajil al kurbat termasuk daripada ibadah yang paling mulia. Wanita mafatema yuqim bihi al muslim farudhu farudn wajib alaih dan mengetahui apa yang dengannya seorang muslim dapat menegakkan kewajibannya sebagai seorang muslim hukumnya adalah wajib fardu ain bagi. Itulah beberapa penjelasan para ulama kita yang berharga yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menggugah hati kita semua untuk terus bersemangat mempelajari bahasa Arab menggugah orang-orang yang menggeluti dunia dakwah untuk kembali kepada bahasa Arab dan tidak manas mempelajarinya dan tidaklah dia terburu-buru dan gegabah menyampaikan masalah syariat ini kecuali setelah dia uh, memahami bahasa Arab lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang mempelajari bahasa Inggris misalnya <tuh> yang barusan kita jelaskan hukum mempelajari bahasa Arab lalu bagaimana uh, kondisi kaum muslimin sekarang ini yang lebih menguntamakan bahasa Inggris Bahkan ada sebagian yang mungkin gengsi kalau belajar bahasa Arab Tapi ketika dia belajar bahasa Inggris Begitu bangganya Bahkan kita temukan sebagian kaum muslimin Tidak sungkan-sungkannya untuk mengeluarkan Dana yang cukup besar kepada anaknya misalnya Untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga kursus yang Tenar yang mengajarkan bahasa Inggris Berlomba-lomba memasukkan anaknya di kursus-kursus bahasa Inggris Tapi lupa dengan bahasa Arab Bagaimana hukuman seperti ini? Syaih Muhammad bin Salih al-Husaymin Pernah ditanya tentang masalah ini Syaih Muhammad Ibn Salih al dalam kitabnya Ketika beliau ditanya tentang Hukum mempelajari uh, Bahasa Inggris Khususnya dalam rangka untuk kepentingan dakwah ila Allah Dan ini disebutkan, fatwa ini disebutkan dalam kitab al-ilm Di bagian terakhir, bagian fatwa-fatwa tentang tentang al-ilm Beliau ditanya uh, Tentang Hukum mempelajari bahasa Inggeris demi kepentingan dakwah. Lalu Syeikh beranjak jawab, fi ta'limil lughatil Inggrisiah annah wasilaun lashak." Kata beliau, kami melihat bahwa mempelajari bahasa Inggeris ini satu satu sarana yang penting, tidak diragukan, penting. Watakunu wasilatant tayyibatan dan ini menjadi sarana yang yang sangat baik idha kanat li ahdavin tayyibah jika dipelajari dalam rangka untuk tujuan yang mulia menjadi satu sarana yang baik jika diperuntukkan untuk tujuan yang mulia watakunu rodiyah namun juga bisa menjadi wasilah yang jelek idha kanat li ahdavin rodiyah jika dipergunakan untuk tujuan tujuan tujuan yang yang yang tidak baik. Lakin nashai Allah diyaji buktina bahu, namun satu hal yang wajib dihindari adalah an tatkahidah badilan aniluqatil Arabiyah. Yang wajib dijauhi adalah menjadikan bahasa Inggris menjadi pengganti daripada bahasa Arab. Maksudnya dia tinggalkan bahasa Arab, dia tekuni bahasa Inggris. Fa'inna hadalah juz kata beliau ini tidak boleh. Fa'inna hadalah juz sungguh hal ini tidak boleh. Waktu saya mengambil dosa faham, ia terkemban bila bacaan bina lugu Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh kata Syekh Thaimin. Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh itu uh, berbicara orang Arab berbicara dengan bahasa Inggris, mengganti bahasa Arabnya. Sebagian orang-orang bodoh ini kata Syeikh, uh, pengekor orang-orang Barat mengajarkan anak-anaknya cara salamnya orang-orang kafir. Mengajarkan cara salamnya, cara uh, cara salamnya atau cara meni cara berpisahnya orang-orang kafir. Beliau menyebutkan, Yo an Yakulu bye bye. Mengajarkan anaknya mengucapkan bye bye. Bahasa Inggris bye bye adalah artinya selamat tinggal. Indal wada wa maashbah dari ketika akan berpisah. Li anas tibdal al lughat al arabia alatihi al lughat al quran wa ashraf al lughat bi hadhi al lughah muharram. Karena mengganti bahasa Arab Yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran Dan bahasa paling mulia digantikan dengan bahasa lain Dengan bahasa Inggris misalnya Muharram kata beliau ini adalah satu hal yang diharamkan Haram baginya meninggalkan bahasa Arab Lalu dia belajar di bahasa Inggris Amma sti'maluha wasilatan lidda'wah Adapun menggunakannya untuk wasilah dakwah. Sarana dalam berdakwah, fa'in nahul ashak sungguh ini tidak ragu. Anya kunawajiban ahyanan. Kadang ini menjadi satu hal yang wajib. Kadang kata beliau ahyanan. Kadang menjadi satu kewajiban. Wa ana lam ata wa atam wa atam Saya saya kata Sheikh Taimin saya saya tidak pernah mempelajarinya dan saya berangan-angan mempelajarinya. Wa ataman na anni Saya berangan-angan dulu mempelajarinya. Kalau kata beliau wa wajadtu fi ba'd karena kadang saya temukan di beberapa situasi anni uttaru ilaiha saya kadang butuh terhadap bahasa ini hatta al-mutarjim la yumkin an yu'abir amma fi qalbi tamaman karena penerjemah itu kata Syekh Utsman penerjemah itu kadang tidak bisa menjamin menerjemahkan secara tepat apa yang saya katakan apa yang saya inginkan tidak tidak tersampaikan kalau saya bisa bahasa Inggris kata beliau mungkin saya bisa menyampaikannya langsung tepat. Tapi, karena beliau tidak bisa bahasa Inggris dalam berbahasa maka Pak menggunakan terpaksa menggunakan penerjemah. Bahkan kata beliau ada satu kisah yang beliau ingat terus, wa'adukum qissatan dan saya saya akan menyebutkan kepada antum satu cerita yang tidak pernah terlupakan kata Syekh Uthaimin. Waktu itu Beliau sedang menyampaikan dakwah di masjid di bandara di Jeddah bersama orang-orang yang tergabung dalam lembaga dakwah saat itu. Nah, tahdah tu, pak ada solat Saya menyampaikan mukhazhorah setelah salat fajar, solat subuh. Saya sampaikan tentang salah satu madhab sufi, yaitu madhab Atijani. At kata beliau. Saya menjelaskan madhab ini bahwa madhab ini adalah batil, bahkan sampai mempilih memiliki etikad-etikad yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Dan terus saya berbicara, kata Syaitin, saya terus berbicara, menyampaikan kepada mereka apa yang saya ketahui tentang madhab yang rusak ini. Lalu, faja'ani rajulun, lalu ada orang datang kepada saya, faqal, lalu dia berkata, kata Syaitin, Uridu an ta'dan ta li'an utarjim bilugatil husa. Saya minta izin uh, kepada Antum untuk me menerjemahkannya ke dalam bahasa Husa. Saya tidak tahu bahasa Husa, bahasa apa itu. Orang ini, ala kulihal, orang ini minta izin kepada beliau untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Husa. Fakultul, maka saya mengatakan, lama nih, Silakan, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak dilarang. Fatar fadakhala rajulun musriun. Lalu dia menerjemahkan, orang itu menerjemahkan. Namun ada orang lain tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa ke, ke beliau. Katanya ada orang lain masuk tergesa-gesa kepada beliau. Menghampiri beliau dengan tergesa-gesa. Fakol. Lalu dia mengatakan. Hadar rojun. Aladid utarjim. Anka. Iyam dahut tijaniyah. Orang yang barusan saja minta izin menterjemahkan Kata orang ini. menterjemahkannya Beda dengan apa yang antem sampaikan. Bahkan dia menterjemahkannya seakan-akan. Engkau ya syekh. Memuji madhat tijaniyah. Wakul faduhest, maka saya kaget setengah mati Saya begitu kagetnya. Orang ini ternyata tidak amanah dalam menterjemahkan. Wakuntu lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, In, Innaillahi wa innaillahirojion. Ini musibah. Innaillahi wa innaillahirojion. Walaukuntu Allahumitlahadihlukah kalau saya tahu bahasa seperti ini, maka kuntu ahtajuila mitliha ulailadina yakhdaun. Saya tidak perlu orang-orang yang yang tidak amanah dalam menterjemah ini. Saya tidak tidak perlu orang-orang yang suka menipu Untuk menerjemahkan Falhasil, maka kesimpulannya kata Syed Uthamin Kesimpulannya adalah Anna ma'rifata luwatin Man tukhatib la syakkanahu muhimah Kesimpulannya adalah mengetahui bahasa orang Yang ingin kita ajak bicara Atau yang ingin kita dakwahkan Tidak ragu lagi, ini penting fi salil maklumat untuk menyampaikan uh, Maklumat Menyampaikan Keterangan-keterangan Menyampaikan dakwah dan menyampaikan yang lainnya Namun kata beliau Tidak boleh dijadikan sebagai sebab Kita meninggalkan bahasa Arab Ini fatwa ini Fatwa yang sangat besar <tuh> Dan menjadi satu kaidah yang penting yang Bisa kita simpulkan bahawa Wajib bagi setiap muslim Untuk mendahulukan bahasa Arab Dimandingkan dengan bahasa yang lainnya Bahkan kata beliau tadi Dengan tegasnya menggantikan bahasa Arab Dengan bahasa Inggris Tanpa ada tujuan yang jelas Meninggalkannya Dalam rangka untuk mempelajari bahasa Inggris Ini hukumnya Muharram Namun mempelajari bahasa Inggris Dalam rangka untuk berdakwah Setelah kita berusaha mempelajari bahasa Arab Setelah itu kita berusaha mempelajari bahasa Inggris Dalam rangka untuk berdakwah, Hal ini, kata beliau, kadang menjadi satu kewajiban Maka jangan sampai kaum muslimin lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan bahasa Inggris atau bahasa yang ini dibandingkan bahasa Arab Ketika ditanya tentang bahasa Inggris begitu cepatnya berbicara, Tapi ketika kita tanya tentang kemampuannya berbahasa Arab, nol besar Nah ini satu hal yang yang kita lihat nyata di masyarakat Maka ini satu fatwa yang benar disampaikan kepada kaum muslimin Bagi para para orang tua, para guru, para pendidik, para pengelola pendidikan Agar tidak lupa dalam hal ini Antum bertanggungjawab terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungan Antum untuk mengarahkan mereka dalam hal ini. Mengarahkan mereka untuk mempelajari bahasa Arab sebelum mempelajari bahasa Inggris. Kalaupun ingin mempelajari bahasa Inggris setelah mempelajari bahasa Arab dan itu pun dalam rangka untuk dakwah. Kata beliau, ahyanan kadang ini menjadi satu kewajiban. Wallahualaikum warahmatullahi Kira-kira inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf jika terlalu lama dan akhirnya kita tidak sempat membahas buku nah, InsyaAllah kita akan sambung pada pekan depan Kita akan mulai insyaAllah membahas buku Dursulullah al-Arabiah pada uh, waktu yang akan datang Dan kiranya uh, apa yang disampaikan sudah cukup Namun jika ada yang ditanyakan dipersilakan Baik, pendengar Pendengar Jindir Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian uh, Mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hamz Abbas Berkenaan dengan keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab dan terhadap memberikan semangat atau motivasi serta dorongan bagi kita semua para pendengar raja, untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu yang mulia ini dan merupakan salah satu kunci daripada kunci ilmu agama Islam dan kami berikan kesempatan bagi anda yang mungkin ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini dari keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab dan untuk Bimbingan Bahasa Arab dari kitab di Rasulullah Jilid yang pertama InsyaAllah kita akan efektif Akan mulai kembali pada kesempatan pekannya akan datang Yang kita akan awali dari Latihan-latihan terakhir di Jilid yang kelima yang belum tuntas Kemudian kita akan masuk kepada Jilid yang keenam Kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya Perihal pembahasan kita malam ini Tentang keutamaan ilmu Bahasa Arab dan apa yang berkaitan dengannya, anda bisa bertanya di 021 823 -6543. Dan sebelumnya ada satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz keinginan saya ingin mempelajari ilmu bahasa Arab akan tapi usia saya sudah... Uh, Sebuh Apakah memungkinkan bagi saya untuk mempelajari ilmu yang disebutkan saja yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan memiliki uslub dan uh, kaidah-kaidai yang sulit dipelajari dari bahasa-bahasa yang lainnya dan mohon solusinya jazakallahu khair. Tabarakallah fi kepada para penanya walaupun sudah usianya sudah cukup tua sebagaimana pengakuan beliau tapi semangat untuk belajar bahasa Arab ini tidak tidak tidak hilang. Satu hal yang patut dihargai, satu hal yang menggembirakan bahwa ada uh, kaum muslimin yang masih terus semangat mempelajari bahasa ini walaupun sudah usia sudah lanjut usia. Jadi alhamdulillah kita lihat dengan nyata di masyarakat adanya orang-orang seperti ini. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan terus istiqamah di atas jalan ini Dan kita menda'akan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada penanya Muda-muda Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dia untuk mempelajari bahasa Arab ini Maka solusinya kalau sudah sampai seperti ini Maka cukuplah uh, Bapak mempelajari Kiranya bagian-bagian yang masuk ke Lampardu Ain Ada lebih dari itu maka uh, sesuai dengan kesanggupan belajar nahu dan sharaf itu bukan satu kewajiban fardu ain bukan tapi ini fardu kifayah yang merupakan fardu ain misalnya tadi disebutkan uh, sebagaimana perkataan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dia ya, minimal bapak bisa memahami apa yang bapak baca ketika bersyahadat memahami makna daripada syahadat tersebut kemudian memahami apa yang dibaca zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca ketika salat misalnya atau ketika ibadah-ibadah yang lain yang merupakan kewajiban Minimal itu Kemudian minimal ketika membaca Al-Quran Kita memahaminya Ada lebih dari itu Memahami ka'idah nawur asar Memahami balagha Memahami ilmu bayan Misalnya itu ilmu ma'ani Ini masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Jika ada orang lain yang sudah mempelajarinya Dengan jumlah yang cukup Maka yang lain tidak lagi menjadi uh, Wajib atas mereka mempelajarinya Paling tidak yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempelajari apa yang kiranya menjadi fardu ain atas kita. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan tasdiq <rifles> Kemudian kita akan angkat satu penanya sudah menunggu di telefon Ibu Nur diselipi silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa... Pak Ustaz, saya sebelumnya minta maaf. Mungkin saya salah seorang ibu yang sedikit ter, agak terlambat eh, Mohon maaf ibu Mohon maaf ibu radionya dikecilkan sedikit Ada feedback Supaya suara yang terdengar jelas Jasa kelahir silakan diulangi kembali Ya, begini Pak Ustadz uh, Mungkin saya salah seorang ibu yang mungkin agak terlambat uh, Untuk menghancurkan anak-anaknya belajar bahasa Arab uh, uh, Kalau bisa Kalau uh, bisa bisa memberikan rekomendasi dan saya mau bertanya juga pak ustadz yeah. uh, uh, apa selama ini kan saya mungkin uh, untuk mengajar uh, belajar mengaji anak saya juga mungkin belum sefasih yang diharapkan jadi bagaimana apa belajar bahasa arab dulu atau mengajinya dulu yang difasihkan begitu pak ustadz yeah. Saja, Terus, kalau bisa saya minta ini uh, Pak Ustad Rekomendasi uh, Dimana yang mungkin uh, Lebih baik untuk anak saya Belajar bahasa Arab Terima kasih Pak Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wajazakil akhir kepada umum Ibu Nur Silakan Ustad Ibu Nur diselipi tadi nah. Ya Alhamdulillah uh, tidak Belum terlambat Selama hayat masih dikandung badan Atas sebagian orang Selama pintu taubat masih terbuka Tidak terlambat untuk untuk melakukan perbaikan Ya ibu uh, Teruskan uh, mendorong anak-anak kita Untuk terus mempelajari bahasa Arab uh, Dan ketika ibu mengajarkan Al-Quran Misalnya kepada anak, anak ibu Itu sebenarnya bagian daripada mempelajari bahasa Arab Mempelajari Al-Quran Yang mempelajari bacaannya itu termasuk daripada mempelajari bahasa Arab. Karena mempelajari bacaannya, mempelajari bahasa Arab. Ini tidak tidak tidak tidak bertabrakan dan tidak uh, bukan satu hal yang uh, kontradiktif. Tidak. Ini bahkan justru saling mendukung satu yang lainnya. Jadi ya, saya sarankan uh, ibu uh, dan anak ibu lancarkan dulu bacaan Al-Quran. Baru setelah itu uh, belajar bahasa Arab. Karena pengalaman kami setelah melihat orang-orang uh, yang belajar bahasa Arab. Kita lihat ikhwan-ikhwan uh, dan akhwat-akhwat yang sudah lancar baca Al-Quran biasanya akan lebih cepat mempelajari bahasa Arab. Adapun yang lambat biasanya disebabkan karena kendala ini. Nah ternyata setelah kita ketahui belakangan kita ketahui ternyata dia belum lancar baca Al-Qurannya. Maka melancarkan baca Al-Quran ini merupakan bagian dari usaha mempelajari bahasa Arab. Bagian dari rangkaian tersebut tidak tidak keluar darinya dan tidak tidak tidak bukan hal yang bertabrakan dan bukan hal yang berseberangan. Silakan Ibu lanjutkan me, me, me, melancarkan bacaan Al-Quran Ibu dan anak-anak Ibu Ini tidak bukan satu hal yang bertabrakan dan ini justru mendukung Ibu demi melancarkan mempelajari bahasa Ada pun tempat yang saya rekomendasikan terserang kalau di Jakarta saya belum tahu Banyak lembaga-lembaga besar, banyak hanya saja. <tuh> Uh, sebagian kita ketahui uh, berafiliasi kepada satu partai tertentu misalnya dikhawatirkan Ibu nanti kalau masuk lembaga-lembaga seperti ini ada ada hal lain yang mereka ingin tuju sebenarnya, selain mengajar bahasa Arab, ada hal lain yang dikhawatirkan menjadi agenda-agenda agenda tersembunyi dari lembaga-lembaga seperti ini ketika mengajarkan bahasa Arab kepada kita saya tersedang tidak tahu diselipi uh, tentang lembaga-lembaga tersebut mungkin nanti Bisa ditanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang tinggal di sana. Nanti kita akan coba cari informasinya, insyaallah baik Baik. Jazakalakar atas jawabannya Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk penelfon yang kedua. Ada Ibu Zekia di Bekasi. silakan Ibu. Ya, seberang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, ini Ustaz. Uh, saya menanyakan uh, metode seperti apakah yang tepat dan cocok untuk kami para umahat. Artinya uh, yang yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga metode pembelajaran seperti apa gitu bahasa arab itu yang yang tepat supaya kami bisa memahami dengan mudah gitu Ustaz sekarang eh. saja ya assalamualaikum waalaikumsalam rahmatullah barakatuh wa iyad dan jazakallahu khairu pada omu sakid bekasih silakan sad ya memang banyak sekali metode metode yang ditemukan dalam pelajari bahasa arab ini dari sekian metode itu, setiap setiap metode punya punya keunggulan tapi punya titik kelemahan. Dan sebenarnya kalau kita uh, lihat, sebenarnya tergantung daripada tujuan ibu dalam pelajari bahasa Arab. Yang terlebih dahulu diperhatikan adalah untuk apa ibu belajar bahasa Arab. Misalnya ibu ingin pelajari bahasa Arab ini dalam rangka uh, untuk bisa memahami Al-Quran ketika membaca Al-Quran misalnya tidak perlu lagi menggunakan terjemah atau yang lain ibu juga ingin bisa membaca kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan bahasa Arab tidak perlu lagi ibu memerlukan terjemah atau misalnya ibu ingin lebih dari itu ingin bisa berbicara dengan bahasa Arab menulis dengan bahasa Arab. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan berbahasa itu ada empat kemampuan mendengar, menerima kemudian kemampuan berbicara al-qalam atau al-muhaada'ah kemudian ada kemampuan uh, membaca, kemudian ada kemampuan menulis. Keempat kemampuan ini memang idealnya adalah kita kuasi semua dalam kemampuan bahasa ini memang idealnya begitu. Kita memahami keempat-empatnya, itu satu hal yang ideal yang sangat baik. Tapi kadang melihat uh, melihat uh, waktu yang kita punya, melihat usia yang kita uh, miliki, kadang ini menjadi penghalang. Maka minimal ibu lihat uh, Apa tujuan ibu sebenarnya Apa tujuan ibu mem mem mempelajari bahasa Arab ini Mungkin ibu ingin mengambil Misalnya kemampuan membacanya saja Misalnya Agar ibu ketika baca Al-Quran Atau ketika membaca Buku-buku para ulama yang berbahasa Arab Atau mem membaca satu hadis Nabi misalnya Ibu tidak perlu terjemah Ini berarti ibu Tujuannya membaca Walaupun tidak harus bisa Berbicara dengan lancar Tidak apa Maka cari Lembaga yang uh, melakukan pendekatan melakukan metode yang menuju ke arah sana itu itu salah satu cara agar ibu bisa memilih mana metode yang tepat karena tidak ada tidak ada metode yang yang sempurna tidak ada yang bisa kita lakukan adalah uh, kadang kita ramu dari seluruh metode yang ada kita ambil titik-titik positifnya lalu kita buang titik-titik negatifnya paling yang bisa kita lakukan seperti itu. Tidak ada satupun metode-metode yang ada Yang sekarang kita lihat yang sempurna 100% Tidak ada Dia punya sisi keunggulan tapi punya sisi kelemahan yang lain Maka yang bijak seandainya Jika seandainya kita akan lebih baik Jika menggabungkan seluruh metode tersebut Lalu mengambil Sisi-sisi positif dan menjauhi sisi-sisi negatif Ini Ini yang ideal seperti itu Lalu yang pertama tadi yang saya sebutkan Kalau ibu uh, uh, Ibu melihat kembali tujuan ibu mempelajari bahasa Arab Maka dari situ Ibu bisa memilih mana yang paling tepat Tapi satu pengalaman yang saya lihat Yang saya alami kurang lebih 10 tahun lamanya Kita belajar dan mengajarkan bahasa Arab ini Untuk pemula Untuk pemula yang belum sama sekali pernah belajar bahasa Arab sebelumnya Disarankan agar tidak memulai dari satu hal yang sulit Di antara hal yang sulit diantaranya adalah uh, Tidak memulai dari mempelajari kaidah-kaidah Nahu dan Sorof Kalaupun akan pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, mungkin pada tahap pengenalan saja. Itu pun dibahas secara global, tidak dibahas secara rinci. Ibu perbanyak mufrodat, ibu perbanyak, perbanyak kosakata. Baru setelah ibu punya punya bekal yang cukup, ibu baru setelah itu melangkah kepada tahap yang lebih sulit, baru mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena pengalaman kami orang-orang yang baru saja belajar bahasa Arab, misalnya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Walaupun sudah lancar membaca Al-Quran, tapi kalau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tidak punya bekal yang cukup. Ketika masuk mempelajari bahasa Arab, mulai dari kaidah-kaidah bahasa Arab, biasanya uh, satu dua pertemuan dia bisa bertahan. Tapi setelah itu tidak sanggup lagi mengikuti kerana beban yang berat. Kerana beratnya kaidah-kaidah tersebut. Lebih-lebih jika seandainya ustadznya itu, guru pengajarnya itu me merinci dengan detail. Ini lebih lebih mempersulit kondisi. Maka satu hal yang saya rekomendasikan, Allahualam, ini penilaian pribadi, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Bagi pemula, tidaklah memulai dari sisi itu. Dianjurkan agar memulai dari yang mudah, memperbanyak kosakata dan sebagainya. Dan buku yang kita pelajari ini, buku jurusululah, seperti itu. Memulai dari hal yang mudah, tidak langsung mempelajari kepada kita tentang lahudz serf sedetil tidak. Tidak. Allahualam, keserak-keraknya itu yang bisa dijawab. Baik, eh, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian satu telefon kembali kita angkat sebelum kita uh, sampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita di Pondok Pinang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, alhamdulillah saya sudah benar sekali. Eh, tapi I'm still really. Halo, mohon maaf Ibu suaranya terputus-putus. Mungkin bisa uh, diulangi kembali atau cari posisi yang lain. Ya, Affan jazakallahu khair, silakan dia balik uh, Alhamdulillah, anak-anak sudah -anak belajar bahasa Arab, tapi anak tidak dapat izin dari orang tua untuk belajar bahasa Arab di satu hmm. lembaga. Bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab tanpa izin dari orang tua? Bismillah, hey. bismillah, hey. assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, jazakallahu khairumu, silakan sah. Wallahu amin bismillah. Uh, dilihat dari alasan mengapa melarang uh, orang tua kita melarang untuk jadi bahsar. Dilihat dari situ dulu. Naam, kita tidak bisa memberikan jawaban A atau B kecuali setelah mengetahui apa apa motivasinya, apa alasannya. Kemudian uh, lembaga yang yang ibu ingin belajar di situ, bagaimana kondisi eh manhajnya, bagaimana kondisi akidahnya? dan bagaimana bagaimana kondisi pergaulannya di tempat tersebut. Itu banyak banyak sekali variabel-variabel yang yang sangat banyak yang tidak yang tidak memungkinkan kita untuk menjawab. Eh silakan, tidak tidak mungkin begitu. Kita harus mengetahui latar belakangnya lebih lanjut. Dan alhamdulillah walaupun kita tidak bergabung dalam satu lembaga, alhamdulillah radio Roja ini sepekan dua kali menyiarkan kepada kita pelajaran bahasa Arab alhamdulillah. Bagi pemula ada pelajaran jilid 1 durusul lugha. Untuk yang lebih lanjut sudah sudah ada jelit kedua sekarang sudah sudah uh, sudah berlanjut Alhamdulillah, walaupun kita tidak belajar di satu lembaga Kalau memang ada kesulitan dihalangi orang tua misalnya karena alasan-alasannya syar'i Maka lebih baik di rumah saja tidak apa-apa Khususnya karena perempuan memang hukum saya di rumah Kecuali kalau memang ada kewajiban yang ingin dia dipelajari misalnya yang tidak mungkin uh, dipelajari Kecuali kalau harus keluar maka ini lain hal Selama masih bisa di rumah, minimal mendengarkan radio, Alhamdulillah, ini satu wasilah yang kiranya. Sementara ini cukup untuk kita mempelajari bahasa Arab. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, saya tersjawabannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi para pendengar untuk mempelajari bahasa Arab. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan sama, ada asumsi dan uh, anggapan di sebagian kaum muslimin Bahawa mempelajari bahasa Arab itu adalah suatu hal yang sulit daripada mempelajari uh, bahasa Inggris contohnya. tanya Kemudian secara uh, prakteknya pun demikian Manakala kita uh, sulit mempraktekkan bahasa ini kepada rekan-rekan uh, uh, di sekitar kita, karena kebanyakan mereka mempelajari bahasa yang lainnya bagaimana untuk uh, menjawab subahat ini dan solusi dari permasalahan ini, saya so rasa so ya, ini subahat yang masyur, yang disebarkan dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin daripada bahasa alam, mereka mengatakan bahasa Arab itu sulit bahkan ada yang ekstrimnya mengatakan bahasa Arab itu mustahil dipelajari kita katakan justru kebalikannya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah, bahasa yang paling mudah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ di tasybirahil muttaqin. فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ dan sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah mudahkan Al Quran ini bilsanik dengan lisanmu wahai Muhammad. Para ulama tafsir ketika menjelaskan Allah Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu itu bahasa Arab. Allah telah mudahkan Al-Quran ini kerana lantaran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka konsekuensinya sudah pasti bahasa Arab itu mudah. Dan tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran mudah dengan sesuatu yang sulit. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran itu sulit dengan uh, mudah dengan sesuatu yang sulit. Justru lantaran bahasa Arab Al-Quran menjadi mudah satu dalil yang sangat kuat yang kita jadikan sebagai pegangan bahwa bahasa Arab itu mudah. Alasan lain yang yang menegaskan dan menguatkan bahwa bahasa Arab itu mudah khususnya bagi negeri kita negeri Indonesia ini kalau kita perhatikan seorang muslim yang baik yang melakukan kewajiban-kewajiban agama mau tidak mau pasti dia akan bergelut dalam sehari semalam dengan bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan seorang muslim dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak terlepas daripada bahasa Arab. Bukti nyata, contoh, bukankah seorang muslim disunnahkan kalau bangun tidur mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, bukankah itu bahasa Arab yang dia baca? Kemudian lantas dia pergi untuk berwudu. kalau berwudhu di tempat kamar mandi maka kita dia berdoa, Allahumma ini awdubika minul khubuti wal khuba'ith misalnya. Bukan ini bahasa Arab yang dibaca. Kemudian setelah dia berburu, dia mengucapkan doa, Asyallah, ilaha, ilallah, dan seterusnya. Lalu ketika dia diperbakaian, dia membaca doa. Ketika dia keluar rumah, menuju ke masjid, dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sepanjang perjalanan menuju ke masjid, dia membaca doa yang disunahkan ketika dia menuju ke masjid. Ketika masuk ke masjid, dia baca doa. Sampai di masjid, dia salat seluruh rangkaian ibadah, salat dari takbir sampai salam, semuanya berbahasa Arab. Doa-doa zikir yang kita baca di berbagai kesempatan pagi, siang, sore itu semua dengan bahasa Arab Kemudian kalau dia rutin membaca Al-Quran apabila Apalagi misalnya dalam sehari bisnis satu juz, Bukankah dia telah bergelut sepanjang harinya dengan bahasa Arab Sehingga bahasa Arab ini bukanlah, bukanlah satu hal yang asing Bukanlah satu hal yang jauh dari kehidupan seorang Muslim Bahasa Arab adalah bahasa yang dekat dengan kehidupan kita Khususnya bagi kaum Muslimin Karena seluruh rangkaian ibadahnya sehari-semalam itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu hal yang akrab di lisan dan telinga kaum muslimin. Sehingga tidak sulit, tidak sulit. Apa yang dilihat begitu bacaannya, itu yang kita ketahui. Tapi kalau bahasa Inggris lihat, uh, kita baca ice misalnya, ice es tulisannya ice. Kita terlihat tulisan ada tulisan one, kita baca one, bukankah ini? Bukti bahawa bahasa Inggris itu lebih sulit Daripada bahasa Arab Kalau bahasa Arab apa yang dilihat itu yang dibaca Ejaannya begitu Begitu bacaannya Tapi kalau bahasa Inggris ejaannya begini Bisa jadi bacaannya lain Memang Satu hal yang yang menghalangi Kaum muslimin dari mempelajari bahasa Arab ini sebenarnya Karena jauhnya kita dari agama Jauhnya kita dari agama ini Menyebutkan kita jauh daripada bahasa Arab or, or, Tidak sholat tidak sholat Lalu zikir-zikir dan doa-doa Bahkan mungkin dia tidak tahu Pantas saja jika Dia jauh dari bahasa Arab jauh dari agama Kalau dia dekat dengan agama Insya Allah dekat dengan bahasa Arab. Ini eh, penguat kedua Penguat ketiga Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mudah Khususnya bagi orang Indonesia Kaum muslim Indonesia Karena banyak ratusan kata bahasa Indonesia itu Diambil daripada bahasa Arab Maka dari satu penelitian yang saya temukan uh, Saya mendapatkan uh, satu makalah penelitian tentang berapa banyak bahasa Indonesia yang diambil daripada bahasa Arab Ternyata ditemukan kurang lebih 267 atau 262, angka sekian, angka sekitar 200 lebih Bahkan setelah saya baca saya bisa menemukan lebih dari itu Setelah saya baca ada beberapa kata-kata lain yang belum disebutkan yang bisa masuk kalau kita tarik lebih lanjut, bisa jadi sampai 300. 300 kosa kata Indonesia diambil daripada bahasa Arab. Dan ini menunjukkan ini menunjukkan bahawa bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Karena sebagian ratusan kata-kata bahasa Arab itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini, syubat ini terbantah dengan dalil-dalil tersebut. Kita katakan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahkan bahasa yang paling mudah bagi kaum muslimin. Khususnya bagi kaum muslimin di negeri kita ini. Kemudian ada alasan lain susahnya mempraktikannya memang Permasalahan yang kita alami sekarang ini karena kita hidup pada zaman di mana banyak orang meninggalkan agamanya Sedikitnya orang-orang yang soleh Sedikitnya orang-orang yang berbuat kebaikan Membuat kita seakan-akan asing di masyarakat Sehingga asinglah bahasa Arab Tapi ini tidak menjadi kendala Tidak menjadi kendala Walaupun kita tidak bisa mempraktikannya Paling tidak kita bisa mempraktikkannya dalam membaca Al-Quran ketika kita membaca doa, doa dan zikir ketika sholat Ini praktik-praktik yang nyata yang kita bisa lakukan untuk menjaga bahasa Arab Membaca Al-Quran secara rutin ini juga termasuk hal-hal yang dianjurkan, dipraktikkan untuk menjaga bahasa Arab Walaupun kita tidak bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari minimal Kita jaga dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Dengan cara seperti itu, kita telah berusaha untuk menjaga bahasa Arab agar tetap lekat dalam kehidupan kita Wallahualam bisawab, jadi kerana yang bisa kita sampaikan tentang syubat-syubat tersebut, Wallahualam JazakAllah khair usah atas <coughs> jawabannya dan ada satu apresiasi yang positif juga terhadap pertanyaan tadi, dari pendengar kita dari Umwana di Cinerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usia saya 70 tahun dan Alhamdulillah saya mampu dan dapat mengikuti bahasa Arab yang disenggarakan di Radi Roja Alhamdulillah <coughs> di hari Jumat dan hari Ahad ini sahab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi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 Wallahualam saya tidak tahu tapi di nanti akan akan menimbulkankan mempelajari dua bahasa dalam waktu sekaligus ini biasanya akan membebani membebani murid dan sangat menyulitkan maka saya melihat wallahualam bishawab kita tinggalkan dulu bahasa Inggris sementara kita utamakan bahasa Arab wallahualam bishawab fa jazakallahu khairan sada syeubannya kita angkat kembali di pertanyaan berikutnya dari Abu Abdullah Pasar begitu ingin eh, bagi saya untuk menguasai bahasa Arab, akan tapi eh, terkadang di tengah perjalanan selalu patah semangat, patah harangset. Dan bagaimana kita bisa tetap semangat dari awal hingga akhir? Dan ini juga yang menjadi Problematika sebagian uh, Tempat atau kursus bahasa Arab Biasanya di awal kali uh, Pembukaan dan uh, pembelajaran Begitu sangat banyak uh, Santri atau mahasiswa yang mengikuti Tapi di tengah perjalanan Satu persatu mereka hilang entah kemana uh, Berawal dari Hal yang pernah ditanya ulang adalah Keikhlasan Keikhlasan adalah fondasi penting Faktor penentu Setelahnya kalau Allah SWT telah memberikan karunia kepada seorang hamba dengan e, keikhlasan, maka insyaAllah tidak akan, tidak akan lepas e, semangatnya ini. Walaupun satu saat dia dalam kondisi lemah, bukan berarti lantas dia meninggalkan bahasa Arab. Dan Alhamdulillah e, khususnya di di celang ini. Di Masjid Al-Barkah uh, Punya program uh, Program T khusus Bahasa Arab Alhamdulillah sudah beberapa kali meluluskan Dan belum lama ini kita sudah meluluskan uh, Belasan uh, Santri yang bertahan Dari sejak tahun pertama sampai tahun kedua Bahkan ada yang lebih dari itu Ada sudah sampai 3-4 tahun di sini belajar Bahasa Arab Tapi tidak membuat dia Uh, walaupun dalam kondisi kadang kita turun semangat tidak tidak meninggalkan basar dan tidak lama lagi nanti kita akan uh, meluluskan uh, belasan orang juga yang juga sudah belajar kurang lebih setahun sampai dua tahun jadi tidak tinjau ulang kembali keikhlasannya dikhawatirkan keikhlasan menjadi satu faktor penentu kemudian kedua kadang suasana pembelajaran bahasa Arab itu juga menentukan rata-rata kondisi suasana belajar bahasa Arab itu kadang-kadang sebagian besar di masjid dilakukan di masjid, kemudian dilakukan layaknya selama seperti orang sedang menghadiri majelis ilmu majelis zikir Ustadz menyampaikan lalu dia diam mendengarkan oleh memang pengajaran-pengajaran itu memang tidak ada kelaziman kita terus hadir memang mungkin karena karena suasana seperti itu kadang terbawa-bawa ke bahasa Arab sehingga uh, tidak ada tidak ada kesungguhan Beda bahasa Inggris misalnya, kalau bahasa Inggris pasti dilakukan di lembaga yang uh, kita lihat uh, suasana sama seperti orang sedang kuliah Kemudian uh, kadang disertai dengan biaya yang cukup besar tapi membuat dia uh, justru terdorong untuk tetap hadir Sayang kalau, kalau sudah bayar begitu mahalnya ditinggalkan Mungkin suasana-suasana seperti ini menjadi pendukung juga Selain faktor utama yaitu keikhlasan atau faktor yang lain, kenapa meninggalkan bahasa, misalnya karena ternyata setelah sekian lama belajar, e, metode yang dipakai bukan justru memudahkan, justru menyulitkan. Bisa jadi faktor yang seperti ini. Ustaz, setelah setahun, dua tahun misalnya saya belajar bahasa, ternyata bukannya malah jelas, malah justru makin tidak jelas. Nah, ternyata kita lihat metodenya, kita lihat metodenya. E, bukannya memudahkan, tapi menyulitkan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor-faktor, lain yang menyebabkan uh, terhentinya kita di belajar bahasa Arab maka silakan bergabung misalnya ke program tak khasus bahasa Arab ini, karena program ini insya Allah uh, uh, memberikan, berusaha untuk memberikan solusi yang termudah bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab dengan cara yang mudah dan insya Allah Antum akan buktikan itu dan Antum akan lihat sendiri sehingga nanti mudah-mudahan dengan bergabung ini semangat Antum akan lebih akan terpatri lagi dan lebih uh, terus memumpah semangat kita terus untuk mempelajari bahasa Arab Allah Allah Mb. Nikmat mungkin satu pertanyaan terakhir yang kita akan berkat pada kesempatan malam ini dari Ummu Abdul Rahman di Jawa Barat. Masuk saya pernah belajar bahasa Jepang dan Ummu ini atau pendengar kita ini bisa atau menguasai bahasa Arab. Saya pernah belajar bahasa Jepang. Apakah perlu mengasah kembali bahasa tersebut dalam rangka dakwah? Set, baca kelakar. Dengan syarat ibu telah memahami bahasa. Jika kalau ibu sudah sudah mengetahui bahasa Arab, artinya ibu dengan bahasa Arab itu Ibu bisa merujuk kembali Kepada kitab-kitab uh, para ulama Ahlu Sunnah Sampai pada tahapan seperti itu Ibu sudah bisa seperti itu Maka tidak mengapa Ibu misalnya Ingin uh, memperluas Belajar bahasa Jepang misalnya Karena sekarang ini uh, Alhamdulillah di Jepang sendiri Ada beberapa tempat yang kita ketahui uh, Marak dakwah di sana. Di antaranya ada di daerah Sapporo misalnya Di tempat yang cukup ekstrim Uh, suasana iklim dinginnya, tapi di situ alhamdulillah uh, ada berkembang berkembang dakwah Islam di situ dan banyak tempat yang lain di Tokyo, di uh, di Kobe dan lain sebagainya. Uh, angka baiknya jika seandainya ada ada ikhwan atau akhwat kita yang bisa bahasa Jepang dan menguliti bahasa Jepang setelah dia mempelajari bahasa Arab untuk untuk berdakwah kepada orang Jepang silakan kata Syarifah tadi kadang menjadi satu kewajiban wallahu a'lam bishawal. Yeah. Tayyeb, sahaja panggilan terakhir yang kita akan terima saja pada kesempatan malam ini dari Ibu Diah di Depok. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Alkumusalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya, kalau apa biasanya kan teman-teman anak itu kebanyakan namanya seperti Umu Abdullah, gitu ya? Ada Umunya, gitu. Kalau dari tangkapan saya Umu Abdullah Barque itu kan e, apa namanya? Ibunya Abdullah lah, gitu ya. Itu kalau anak pakai seperti ada umumnya di belak di depannya, gitu gimana ustad? Soalnya hmm. anak kan guaan juga di internet. Jadi kadang ada orang apa Ikhwan yang suka ngerjain anak gitu, pura-pura ingin beliin buat istrinya, pengen tahu, pengen tahu nama anaknya aja gitu. Gimana kalau pakai nama ada umumnya buat anak gitu? Baik-baik, oh, so, itu saja ustad. Baik, bisa ya. ya, kita akhiri pertanyaannya? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi <tanya> wabarakatuh. <tanya> bisa ditangkap pertanyaannya sudah? Iya. Me... Jadi masih kert memakai kert nama aslinya sudah? Dalam berjualan masih pakai nama aslinya, bolehkah menggunakan nama kunnya? Iya, silakan. Silakan menggunakan nama kunnya karena uh, ini satu hal yang dianjurkan. Menggunakan nama kunnya ini memang satu hal yang dianjurkan dalam agama. Dan tidak satu hal yang tidak mengapa insyaallah dan karena ibu melihat dan menggunakan nama asli bisa menimbulkan mudharat. Silakan, silakan. Dan betul banyaknya orang-orang iseng seperti ini yang yang kita memohon kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. E, maka ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk e, tetap berada di batasan-batasan syar'i. E, walaupun ibu e, masuk ke dalam dunia muamalah, tapi ibu tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nah, e, maka penting untuk perniagaan agama ini agar ibu nanti ketika e, bergolit dalam satu bidang, ibu tahu batasan-batasannya. Allahu an mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan kesempatan malam ini. Uh, jika benar maka datang dari Allah subhanahu wa taala dan jika salah datang dari saya dan dari syaitan dan kita memohon kepada Allah swt ampunan atas segala kesalahan. Subhanaka alhamdik syallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.